Na muhaya ni matangazo ya idha ya kiswahili ya radio isanganila tunakutangazia kutoka jijini bujumbura. Karibu kufuata tarifa ya habari ya mchana waleutu na ayo anza kwa muhutasari wake. Watu wawili kutoka familia moja wa kutuwa maiti nyumbani kwao kwenye kijiji mugendondengo trafani kilemba mkwani bururi. Na nyenzo za ujenzi za panda beijijini bujumula ndani ya mnyezi mitatu iliopita. Na katika habari za kimataifa Tanzania yaanza anza kutuwa chanjo ya COVID-19 kwa uma. Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi Mitambo na ungozo na erike uwima na hapa studio msumaji ni mimi Romwa Deniwa Habari kamiri. Watu wawili mtoto na mama yake wakazi wa kijiji Mgendondengo Tarafani Mugamba mkoa ni Buruli waliokotwa maiti mmoja akiwa amezikwa katika mkungu wa ndizi na mwingine nyumbani jioni ya Jumatatu hii tarifa hizi zinathibitishwa na utawala pamoja na polisi wanasema kuwa watu watano wa mazingira tayari wamekamatwa kwa ajili ya uchunguzi watu wana watu hao wanatimiza idadi ya watu wanne waliowawa mkuwani humo ndani ya kipindi kisichojizidi siku 3 raia wanaomba kuchukuliwa kwa hatua za kuimarisha usalama baadhi ya raia wakazi wakata Kata Msaga Kusini mwa jiji la Bujumbura wanakaribisha vema ujenzi uliofanywa baadhi ya barabara kama nambari ya 3 na 4 Wanaleza kwamba walikuwa kivamiwa na maji na kukwamisha shuhuli zao. Hata hivyo wanaomba mpango huwa kujenga barabara kwa mawe ufanyike hata kwenye barabara ya pili katani humo. Na kitendo cha kufunga jela mtu kinapaswa kujulishwa familia ndani ya kipindi kisisho zidi siku 14. ni Nimaelezo ya kinaibu kiongozi wa shirika linalo tete shiria ajibu kulingana na observatory minani ukosefu wa uelewa kwa polisi wa uchunguzi na majaji wa mahakama pamoja na kutupenda kuwajibika ni baadhi ya sababu za kutotangaza tarifa za wale wasimamishwa kwa familia zao mwanasheria huyu amesisitama hayo baada ya muendesha mashtaka mkuu kutangaza kuwa kuna watu wanaotajwa kupotea lakini wakiwa gerezaani mtazamo wake polisi na majaji wanastahili kufundishwa utaratibu wa kusimamisha mtu kama sehemu ya kufamisha familia tarifa za kusimamishwa kwa wa mupendwa wao. baadhi ya nyezo za ujenzi kama mabati marumaru maru, zimepanda be indani ya mnyezi miwi, hii miwili iliopita. baadhi ya raia waleo na idha hii. wametoa mufano wa mabati ya kwa pesa elufumwa eh, Arubane erfu hadi hamsini erfu na kasha ramarumaro ilo kuwa rinanununua pesa erfu hamsini linaro patikana kwa hamsini na tatu erfu. Wafanya biyashara wanawa giza vifa hivyo kutuka uginini wanatowa baadhi ya sababu za kupanda huko kama kutura isiishiwa kuvifikisha nchini hata na janga la corona huu ni moja mwafanya biyashara Ma siku, siko iko na vitu wote na panda panda kwa sababu vitu ya transporte vitu ya inche wote wa hiyo siko ya corona zo na panda vitu wote na funga funga magazijn na kila kitu wa inje wote na corona wilishe iko na tatizo mingi. ndio maana wateja iko na vitu ndogo na witu wote ya transporte na vitu ngini na pandisa wale watu ya inchi. ndio hapa kama na importe vitu na bay, na pandisa kidogo kidogo boss na maria eskika huyo ni mufanya biyashala kutoka... Anayo agiza bitha kutoka ugenini. Na wa uh, wabunge... Ama maseni tanchini burundi unajikita katika kupigania maslahi ya kundi au chama kilicho muwezesha kushika na wadhifa huo. Ni mairizo yake mtala wa maswara ya kisiasa. Deniva Anshimi anasema kuwa katika nchi ye nyilaia wanautangamana kimila na utamaduni kama burundi uakilishi huo husababisha mugawanyiko kati ya wajumbe wa baraza la bunge na senete. Senete. Tarifa hii tuta iliajirea badaye ikikamilika. Na matumizi ya teknolojia katika maswara ya uchumi ni miongoni mwamambo ya lio jadili, ya jadiliwa katika mkutano wa mawaziri wanawajumika katika tasisi ya Afrika inayosika na uchumi katika benki ya dunia. akizungumza na wandishi wa habari. Waziri wa feather domisiendi hukubugayo amesima kwamba itakuwa fursa ya kutazama na muna teknolojia itaweza kuchangia kukuza uchumi barani Afrika Tumuskilize anatafzio na jamali vya nyingi nda kumana abasikiranga hizi bara hawa hiviyo mawaziri wa fedha pamoja na mawaziri wa kutekeleza miradi ya maendeleo, na wakulugenzi wa bengi kuu za mataifa, wanaunda bala la Afrika, wanaendesha mkutano jijini hapa Bujumbura, tangu juu ya nini taratatu hadi taratano, mwezi agast, makahu arufumbiri ishirini na moja, mawaziri hao wana jumuiya katika mungano walaiya asili ya bala la Afrika wanaufuatiria kwa kalibu maswala ya kiuchumi hususa katika kitengo cha banki kuu ya dunia pamoja na azina ya kimataifa formonetel international katika ruha ya kifarasa. Kaulimbiu ya mkutano huo unawambatanisha mawaziri hao ni umuhimu wa mitandao ya kijami kwa kuboresha sekta ya biashara. Watajadiriana kwa kina na mna mitandao ya kijami inazo weza kusaidia kuendeleza vili vyo hali ya kiuchumi barani Afrika. Utakuwa muda mwafaka wakutafmini pamoja changamoto zinazo zorotesha hali ya kiuchumi barani Afrika na tatizo zingine zinazo kuhamisha maendeleo ya balahilo. Tunafulaha tele kwa kuapokea mawaziri tofauti wanao hudolia mkutano huu licha ya walio kutokana na moripuko wa virusi za corona. Tumepata nafasi fasi ya kujadiriana na bathi ya mawaziri na wamedufamisha kwamba matalajio ya mkutano Yatakuwa na manufaa sherefu kwa kuendeleza sekta ya biashara barani Afrika Kuyaga kufijot kuhiteze muri ina Lejo isanganiru ni kiboko yao Na mtarifa hii ina ineda kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zizopo hapa jijini bujumbura Watu wa wakazo wa kijiji gihinga tarafani kayo kwe mkowani mwalo Wanasema kupiga hatua katika maswara ya maisha ya kila siku. Badhi ya wanaishi kwa kilimo na ufugaji huku wengine wakifanya kazi ya uwarimo. Hayo yanathibititwa na katibu mkuu katika ofisi ya governor mkua huo. Atanaze chiza anafamisha kuwa katika viongozi wa vijiji na madiwani mna wawakilishi kutoka jamii ya watwa. Ja Malivyane ngendakumana na maerezo zaidi. Tuko kwenye kijiji cha jamia watwa kinachopatikana wilayani gihinga Talafa raka yukui mkuwani mwaru Katika kijiji hicho kuna patikana nyumba za gisasa zinazuzungu kwa na mashamba ya kirimo Bathi ya wakazi wa kijiji hicho tulio wakuta eneo hilo Walidufamisha kwamba wanajihusisha na kazi za kirimo cha mahindi mahalagwe na fiazi ili wapate GC ya kukivhi maitaji ya kilasiku Kanji ya kilimo la hao kutoka jamii ya watu hao huwa kijiuhishisha na kazi za ufugaji katika minajiri ya kutafuta virutubisho vya RD. Kijijini humo kuna patikana mwalimu wa shule la musingi la Nyakibali darasa la pili ambaye anashuhudia vema ushikamano maridadi baina ya walimu wenzake wanaochapa kazi katika shule hilo la Nyakibali. Katibu wakudumu, wa kudumu katika ofisi ya gavana wa mkoa mwaro ana ereza kwamba raia wa ya watu wakazi wakijiji chagihinga ni wa mufano mfano kwani waliweza kujiendeleza ukilinganisha na watu kutoka vijiji vingine kiongozi huyo anatoa mfano wa wanafunzi waliofanikiwa kuhitimisha elimu ya sekondari pamoja na chuki kuu hali ambayo iliwasaidia kuepukana na hali ya unyanyapaa ambayo jamii ya watu huu wa kukabiliana nayo aidha mafanikio Nyingine kama katibu tarafa na vweleza ni idadi kubwa ya laia kutoka jamii ya watwa wanao patikana katika balaza za madiwani mkuwani mwaro pamoja na tasisi tofauti za serikari. Laia wenye jamii ya watwa wakazi wakijiji chagihinga wanafamisha kushirikia na vema na majirani zao. Na huwa wagisaidiana katika sherehe tofauti zinazoindeshwa katika jamii inayo wazunguka. Thank you, thank you. Na mshukra ni jamalithia nengenda kumana. Kama nivu kuahidi nilegire ya habari ambapo wakilishi bunge. Kwa wabunge na maseni tanchini Burundi unajikita katika kupigania maslahi ya kundi au chama kilicho kushika wadhifa huo ni maerezo yake mtala muamasuara ya kisiasa. Deniva Anshimiusa anasema kuwa katika nchi yenye raya wanautangamana kimila na utamaduni kama Burundi uakilishi huo husababisha mgawanyiko nyiko kati ya wajumbe wa baraza la bunge na seneti. Jerome Hakizimana na maerezo za Kulingana na mwanasayansi wa masuala ya kisiasa Dr. Deni Bashimijubusa bunge na seneti vya Burundi vinatawaliwa na agizo la lazima mtaalam huyo anaeleza hayo akiegemea vigezo vine ambavyo ni jinsia chama cha kabila na eneo bunge anamotokea na hivyo kupanya vyovyote kwa nia ya kuridhisha chama chake je ni madhara yapi basi kwa agizo hilo Mwanasa yansi huyo wa masuala ya kisiasa ananukuu hali ya kujiuzuru bila kusahau hofi ya kutimuliwa katika nafasi waliomo katika warsha aliyo yendesha juu ya madahio. Badhi ya washiliki walipenda kujua sababu ambazo zinge ongoza utekelezaji wa agizo hilo. Daktari Deni Bashini Yubusa alieleza hilo kwa mktadha wa kisiasa Burundi liyo kuemo mnamo mwaka 2007 na 2008 ambapo kulitokea kutoelewana kati ya raisi wa Burundi wa kipindi hicho na aliyekuwa kiongozi wachama tawala umpaka huyu wa mwisho kutiwa gerezani mashabiki wake walipoendelea kumtetea bungeni na seneti walifika wanafukuzwa na sheria husika ikatekelezwa baada ya mwaka mmoja kwa mjibu wa mutalam huyo daktari Deniva Shimibusa katika jamii ambazo raia wake wanachangia mira na desturi kama vile Burundi, agizo la lazima husababisha kujigawanya katika makundi na ubaguzi wakati agizo linaloegemea kutetea raia kwa ujumla hureta maelewano na mna katika habari za kimataifa tugusia habari moja ambapo baadhi ya wa Tanzania hileo Wamejitokeza katika vituo mbali mbali vrilivyo tengwa nchini humo kwa ajili ya kupata chanjo ya COVID-19. kulingana na shirika la habari la uingereza BBC kuanzia kwa kampeni hiyo ya chanjo dhidi ya virusi vya corona kuna kujia wakati ambapo tayari maoni ya wanainchi ya hasa kusu utayari wa kuchanjwa na... Uh, usalama wa chanjo hiyo hali hii natokana na dhana aliyo aliyekuwa aliekua wa Tanzania Johnny Pombe Magufuli ambapo leonekana kutokuwa na imani na chanjo hasa zile zinazo toka nje ya nchi Kwa upande wake raisi Samia amegiaribu kupambara na dhana hiyo kwa kuwa mustali wambeli kuunguza wa Tanzania wengine katika kupata chanjo Huku wakia wasa laia kupoziya madai kwa mba chanjo hiyo ina madhara. Mwisho wa tarifa ya habari ya mchana waleo. Shukani kwa weku itiga sike utangu mwanzo hadi mwisho. Shukrani pia kwa funimitambo. Elike uu imana alie niwezesha nisike pari popote. Ulipo kutoka studio mimi ni Romualde.